Lenikotegi, gero albarez, gero beste gehi tabi, ta ondorengo astetan jende, gehi joa segi. Lenago bake jende azena, orain ez dela dirudi, justiziaren injustizien erakuslea da hori. Hortaz parte urriak berri, txargeio utzi dizkigu. Preso gaixoak gaixorik daude, gaixorik eta gatibu. Tabeste batzuk bisita gabe, senidekin ez zimbildu. Uruntzea ez, ote da naiko kastigu.